Хіба отак для себе? Почали збиратися додому. Одягаючи сукню, Софія відчула біль. Так і є. Спалила плечі. Її ніжна біла шкіра була дуже вразливою до сонячних променів. Зайвих півгодини на сонці і кілька днів жахливих страждань були забезпечені. Шкіра червоніла, бралася пухирями, нестерпно боліла. Підвищувалася температура і ще сто задоволень чигали на необачну сонечку. Любительку сонечка. Ніби тою затінку сиділа, а не вбереглася. Софія була лиха сама на себе. Віталій Олексійович відвіз додому спочатку на святих, висадивши біля під'їзду нового п'ятиповерхового будинку, де вони отримали квартиру. На зустріч вибіг Альбертик. «Ні в року росте дитина. Що у гору, що у шир. Що ви мені привезли? Та ми ж у лісі були. Що з лісом можна привезти?» А чому мене не взяли? Я з вами хотів. Більше нікуди без мене не поїдете, затопотів вже не ніжками, а таки ногами, любий синочок не святих. Василь хопив його у поперек і поніс додому, аби не зглядалися сусіди. Та голос синочка іще довго лунав у під'їзді. Віталій Олексійович увімкнув музику. Під приємну мелодію машина під'їхала до будинку, де жила Софія. «Який чудовий сад, Софія, Андріївна!» «І яблука вже достигають!» «І грушки, і сливи!» «Справді, у Валентини Сергіївни гарний і доглянутий сад!» «Ви дозволите мені ще колись приїхати до вас, Софія?» запитав Віталій Олексійович. «Звичайно, приїздіть», – відповіла Софія з чемності. Але вона насправді не була певна, що цього хоче. І чи можна їй цього хотіти? Віталій Олексійович відчинив дверцята, Софія вийшла з машини». Таємничий майор провів її до ганку, вклонився, заледве що не клацнувши по Гусарському за каблуками, і пішов до машини. Софія зачинила двері. Все було так, як тому належало бути, і якось не так. А, здогадалася Софія. В такій ситуації чоловік мав би знайти якийсь привід, щоб напроситися в гості, а він цього не зробив. Дивно. Але й добре. По-перше, в хаті ні кави, ні чаю. По-друге, про що з ним розмовляти? Хто він, звідки, де його сім'я? Де він зрештою працює? Ну, майор, ну то й що. Міліція, КДБ, просто військовий. Оточив себе загадками. Річ в собі, подумаєш. Але зараз Софію це мало хвилювало. Спалена сонцем шкіра горіла чимраз дужче. Софія помастила спину кремом, де змогла дістати але це мало допомогло. Клинучи свою гірку долю і дурну голову, вона постелила постіль і приготувалася спати на животі, як ожаба. До ранку сонячна хвороба далася в знаки у повну силу. Не в змозі терпіти на обпаленому тілі жодної шматинки, Софія тинялася кімнатою. Її лихоманило, тросило, і, головне, не давало думати ні про що стороннє. Десь ближче до вечора у двері постукали. Незадоволена непроханим гостем,